במדבר, פרק ו' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני מיין ושיכר יזיר חומץ יין וחומץ שיכר לא ישתה משרת ענבים לא ישתה וענבים לכים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 והקריב את קורבנו לה' כבס בן שנתו תמים אחד לעולה, וחבסה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואי לך תמים לשלמים. וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוכים בשמן, ומנחתם ונזקיהם. והקריב הכהן לפני ה' ועשה את חטאתו ואת עולתו.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 על תורת נזרו. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל אהרון ואל בניו לאמר. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונק. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם.